عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة وملا ووثحة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه لذي ومذيه كما فعل. Kami Muslimin dan Muslimat, Rahimah dan ya Rahimah Allah. Dari beberapa sisi pembahasan yang telah berlalu bersama kita, telah kita kaji sejumlah pembahasan yang terkait dengan kiat khusyuk di dalam solat. Setelah kita gelungkan di mana awal pembahasan bahwa hal yang membantu seorang untuk khusyuk di dalam solatnya itu ada kaidah-kaidah terkait dengan penghambaan di dalam melakukan solat yang kedua ada dari amalan-amalan. Yang sebelum solat. Yang ketiga Ada yang terkait Dengan pelaksanaan solat itu sendiri dan Yang keempat Ada yang terkait dengan Hal yang setelah solat. Pada Sejumlah pembahasan yang telah lalu Telah Kita uraikan Banyak sudut dari empat garis pokok ini khususnya yang terkait dengan pembahasan sholat itu sendiri pada sini ada satu poin lagi yang ingin saya tutup dengan pembahasan walaupun sebagaimana yang telah saya kedepankan bahwa pembahasan tentang usyuk dalam sholat ini kerana dia, terkait dengan masalah kain-kain dan penghampaan yaitu adalah pembahasan yang luas satu kairan Muhammad dan kita perlu merenuhinya dalam beberapa sudut yang perlu dijelaskan dari berbagai korea ya. seperti misalnya masalah cinta, kepada Allah rasa takut, rasa harapan ini pembahasan-pembahasan tersendiri <tuh> Ada sebab-sebab yang memunculkannya, alat-muhalam muhalamnya, pernahkan kiat-kiat untuk meraih kecintaan, rasakan boleh terasa harapan. Ini kalau mewarnai ibadah, ibadah khasnya, khususnya solat ini, dia dalam pembahasan yang sangat pelu, sebuah manfaat yang sangat besar. Eh. Dan di kesempatan ini kita akan menutup pembahasan dengan sebuah kandungan dari Nabi Muhammad SAW yang beliau terangkan terkait dengan hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, wajilat qura tuaini hissala dan telah dijadikan kesujukan mataku itu di dalam solat. Ia. Beliau berkata bahawa Semua ibadah itu punya pengaruh Ada buah di bagian ibadah Ia. Jadi puasa itu Dari pokok buah yang dipetik Puasa itu membersihkan jiwa Itu puasa Zakat dari pokok penambahan yang dipetik dan buahnya adalah membersihkan jiwa dan harta. Haji dan buahnya wajibnya pengampunan. Eh, dari buah jihad di sabilillah kerelaan untuk berserah diri kepada Allah di dalam transaksi dengan nyawa untuk meraih syurga. Nah. Dan solat ini, ya, tetkahlah buahnya adalah dia menghadap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terdapat di dalamnya dari berbagai buah yang tidak terdapat di bahan lainnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kesujukan mataku dijadikan pada puasa. Tidak pula boleh berkata kesujukan mataku dijadikan pada waktu. Pada padahal iya tapi dikatakan kepada beliau kesujukan mataku dijadikan pada apa pada solat nah maka dia menunjukkan tentang pentingnya solat ini dan bagaimana seseorang itu hendaknya menjadikan solatnya sebagai hal yang menunjukkan hatinya kerana itu Rasulullah SAW Berkata kepada Bilal, Ya Bila Arihna bis solat Wahyu Bila Buat kami beristirahat Dengan solat Ini luar biasa ya. Ini seperti Keadaan kita Ayo kita solat Setelah itu kita istirahat Ia. Kita kalau kita Tapi beliau Wahibillah Buat kami beristirahat dengan apa? Dengan solat Nah Kerana kira, -kira solat ini Tadkala Ditegakkan sebagaimana mestinya Dan sudah berlalu isyarat-isyarat dari Ibn Bagaimana seorang itu menghadapi dalam solatnya Dengan segala yang ada pada dirinya Dengan badannya Dengan hatinya Dengan kurnia dengan segala hal yang ada pada diri di berhadap kepada Allah maka seakan-akan dia beristirahat dari segala kesibukan dunia, makanya dia dalam solat awal, beristirahatnya Ia. baik Dan inilah perkara yang sangat besar perkara yang penting untuk diuraikan di sini. Dan uraian kedua yang di sini di dalam pembahasan bagaimana membuat solat itu sebagai tempat beristirahat Beliau uraikan dari dua sudut. Kita gabungkannya dari dua. Kita beli. Ia ya. di satu sudut beliau bahas dulu tentang apa yang membedakan anggapan seorang itu pada solat. Ini menganggapnya untuk beristirahat ini menganggapnya dia beristirahat dengannya menjadi membatalkan. Ini poin yang pertama, beliau ini membedakan dahulu di situ. Dan nah, poin yang kedua, biduan qaib sebutkan enam jenjang penghambaan yang mengharuskan seorang itu kalau mewarnai pada dirinya mengharuskan dia beristirahat dalam salatnya. Dan kaidah penghambaan. Ini dua pembahasan beliau. iya eh. Adapun yang pertama beliau membedakan. Ya. Jadi orang yang di dalam solatnya itu kenapa berbeda? Ada yang dia ketika melakukan solat dia berat sekali. Ya. Sekarang-kenang ada blumbu di atas lehernya. Sekarang-kenang hatinya di penjara. Ya. Dan orang yang sholat dengan penuh semangat, hatinya penuh dengan kelapangan, penuh dengan kelimatan, eh, kata beliau, karena orang yang pertama itu tadi sholat dia anggap sebagai penjara untuk dirinya, sebagai hal yang mengikat. Anggota badannya sebagai hal yang mengikat anggota badannya, makanya dia merasa berat dengan solatnya. Dan tanda ada perasaan yang seperti itu walaupun dia menaikkan solat, dia tetap mendapat kebaikan. Hanya saja ada kebaikan yang mungkin menguburkan dosanya, dia dapatkan dari rahmat Hanya saja penghambaannya di sini kurang dengan hal tersebut. Bahkan kadang-kadang dia mendapatkan kebalikan dari apa yang diinginkan. Kerana kalau solatnya benar, pengaruhnya juga benar. إِنَّ الصَّلَاطَ تَنْهَا عِنِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَةِ Sungguhnya solat itu mencegah dari kebijian dan dari kemungkaran. Oh solat tanpa hebat kemungkaran dan dosenya. Ini berarti ada sesuatu masalah pada apa? pada sholatnya ini ingin diluruskan oleh bin Al-Fayyur Rahimahullah tanpa pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu saya fikir kita sudah bisa mengambil gambaran <gülüyor> kenapa? dan apa yang menyebabkan sebagian orang itu sholatnya tidak bisa menahannya dari kegejian dan dari kemukaan ada pun yang kedua orang yang sholatnya itu tenang sebab dianggap sholat itu kebun baginya Penuh dengan keindahan Dia di dalamnya kesujukan hatinya Kelezatan jiwanya Penyujuk matanya Dan tempat anggota badannya beristirahat eh. Maka Tadkala sholat ini dianggap seperti itu Maka tentunya Wajar kalau dia mendapatkan apa istirahat dan perjalanan di dalam salatnya iya inilah dua hal yang membedakan atau perbedaan yang menonjol di dalam hal ini ada pun sisi yang perlu ada dari pembahasan hadith ini ya Rasulullah berkata ya bila rih nabi salat waibidang buat kami beristirahat dengan salat iya al yang lain yang menyebutkan wujud ila kurratu'in fissolat. Dan dijadikan sebagai penyujud mataku di dalam solat. Al-Qaib Rahimahullah berkata: berkata, وَمِمَّا يَعْمَا يَعْلَمُ Dari hal yang sepatutnya diketahui, أن الصلاة الذي تَقْحِرُّ بِهَا الْأَيْنُ وَيَسْتَرِيهُ بِهَا الْقَلْبُ خِيَ اللَّي تَجْمَعُ سِتَتُمْ مَشَهِدُ harus diketahui bahwa sholat yang dengannya mata itu menjadi sediu, hati itu beristirahat, itu sholat yang mengumpulkan enam jenjang penghambaran. Dihadirkan enam kondisi ubudiyah kepada Allah. Ini beliau berikan kaedah ya. Ini kaedah di semua tahun Ibn Al-Qaib, memang kaedah, kaedah jenjang dan di dalam sholat boleh suruhkan di memasang sholat tapi sebenarnya enam jenjang ini ini berlaku pada seluruh ibadah yang lainnya iya jenjang yang pertama masyad yang pertama yang membuat seorang itu beristirahat dengan sholatnya, sejuk hatinya dengan sholat, dia harus hadirkan pada dirinya masyad, kondisi keikhlasan iya ini yang pertama bahawa yang mendorongnya, yang membangkitkannya untuk sholat itu semata keinginan seorang hamba ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mencari ridhonya, cinta kepadanya, ingin dekat kepadanya, merindukannya, ingin selalu menyambung hubungan dengannya, ingin melaksanakan perintahnya. Maka okay. okay, ini niat-niat akhiran. Tapi kapan? Ya, yang membangkitkan untuk niat dunia, maka inilah yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Karena itu tidak ada terlintas di dalam kondisi ikhlas suatu bagian apapun dari kehidupan dunia. Ya. Bahkan dasar kaedahnya dia mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi takut kepada siksaannya mengharapkan pengampunan dan pahala ini ikhlas taifah masyarakat luar biasa ya iya dari kandungan yang faidanya membantu seorang hamba di dalam ibadahnya menjaga seorang hamba di atas kebaikan iya Nabi Yusuf Alaihi Salam Allah pelihara dari kekejian dari kemurkanan. Ya. Padahal ujian dan cobaan luar biasa kisahnya di Syaikh Yusuf. Wabarakatuh ya. Abu Ayyub Alaih Adzimah, pintu itu sudah ditutup oleh seorang wanita dan dia berkata, mari kamu ke sini. Ini. Panggilan-panggilan untuk berbuat dosa mengitari Nabi Yusuf. Pertama dia di negeri tidak ada saudara famili di situ Iya. Jadi kalau ada saudara familinya mungkin masih berfikir oh ini aib di tengah keluarga saya ya, kan begitu. Yang kedua dia berada di negeri tidak ada yang mengenalnya. Iya. Kalau dia di situ saya ada kenalan, oh, mungkin saya malu, mungkin dia pertimbangan. Kemudian yang ketiga, dia berada di rumah, tidak ada orang lain, kecuali mereka berdua saja di situ. Kemudian yang, ketiga, yang keempat, Nabi Yusuf bukan yang mencari, dia diminta untuk melasukannya. Perhatikan, buatnya panggilan apa? Berbuat dosa. Dan yang kelima, sudah mulus semua jalan untuk itu. Ada orang yang kandang perasaan, dia mau. Tapi jalannya tidak pernah nyambung ke sana. Untuk bermaksiat. Dia tidak bisa memakai. Ini sudah diuluskan semua jalan. Jadi, panggilan berbuat maksiat luar biasa. Bersama dengan itu, Allah memelihara Nabi Rasul. dipelihara hatinya. Sehingga beliau lari meninggalkan Perempuan tersebut. Dan ketika Allah sebutkan Nabi Yusuf diselamatkan, satu saja sebabnya. Kadhalikalinas rifa'ahusso awal fashia inna mudiyadina al-muqmasin. Demikianlah karena palingkan Nabi Nabi dari Nabi Yusuf ini kejelekan dan kekejian sungguhnya beliau dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Satu saja alasannya. Karena apa? Karena dia saja. Eh maka keikhlasan ini, pengaruhnya besar sekali diperhatikan keikhlasan seorang dalam perkara yang sedikit membuat yang sedikit itu menjadi besar dan sesuatu yang besar kadang-kadang keikhlasan yang kurang menjadi apa? menjadi kecil maka dasar dan fondasi ibadah anda saja diperhatikan kemudian yang kedua, kondisi ibadah yang anda dihadirkan kata beliau, dihadirkan masyad as-sidik wa -nusra. kondisi ketulusan dan kesempurnaan nasihat ini dua bahasa diubahannya, mirip as-sidik, ketulusan saya lebih bahasakan dengan ketulusan walaupun bisa diartikan kejujuran sebab sidik itu bisa tulis dalam berucap jujur dalam berucap Jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, jujur di dalam hatinya, jujur di dalam apa namanya kehendaknya, keinginannya, penuh dengan kesungguhan. Ya, kalau jadi dibahasakan kesungguhan, itu lebih apa? Lebih mencakup, menyeluruh. An An-nusur itu dari kata Rasiah. Naga ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Al-Nasihah, tidak ada al, al Dan nasihat dikatakan Nasihah Itu dari kata al -Muslim. Kalau dikatakan dalam bahasa Nasahdul Asam Saya menasihati Madu Itu artinya Madu Setelah dipanen, Disaring sedemikian rupa Menjadi Madu yang murni Tidak ada lagi kotoran yang berkhusus Jadi nasihat itu Dia teruskan sesuatu Untuk hal yang dia lakukan sampai menjadi sempurna tidak ada kekurangan itu nasihat iya maka dipikirkan pula posisi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala posisi sholat di sini dihadirkan masyarakat sidq, wa nusri posisi dia adalah seorang Allah yang jujur Ya kelihatan dia sholatnya dia jujur betul mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdiri bersimpul Ya, kelihatan kejujurannya ya. kita saja dalam kehidupan kadang ada dua orang atau kita memiliki dari anak-anak atau orang-orang yang kerja pegawai, ada kelihatan ketulusannya semangatnya maka ini tentunya lebih dekat ke hati <tuh> lebih banyak didekatkan kerana terlihat dari kejujuran dan ketulusannya Ya. maka kalau seorang hamba berdiri di depan rohnya yang maha agung yang maha mulia yang maha luas pemberiannya yang maha penurah ya. dia jujur di dalam sholatnya penuh dengan ketulusan maka diharapkan akan dibukakan untuk siapa dari pintu-pintu kebaikan tersebut ya. Karena itu kerana itu sholat ini subhanallah Ibadah yang sangat abung sekali, manfaat dan kebaikannya sangat besar. Andai kata, setiap orang ketika ada masalah, dia menyelesaikannya dengan memperbaiki solatnya saja. itu sudah cukup untuk memperbaiki seluruh apa? Seluruh urusannya. Kerana Allah Taala berkata, wasailu, ha? Bersabar di masalah, ambil pertolongan dengan kesabaran dan dengan solat. Eh, kerana memang kandungannya luar biasa baik, maka bentuk rusuh dan sudut dia tuliskan hatinya kepada Allah di dalam sholat dia kerahkan segala kemampuannya untuk menegakkan sholat itu sebagaimana yang diperintah dia kerahkan segala kemampuannya untuk menghadap kepada Allah dengan seluruh dari apa yang dia miliki pada dirinya Ya, kemudian dia lakukan sholat itu dengan hal yang paling indahnya. Dia laksanakan dengan bentuk yang diharapkan itu yang paling dicintai dan paling diribuai oleh Allah Subhanahu SWT. Ya. Secara yang paling sempurna, secara bahir maupun secara batin. Nah, dihadirkan seluruh hal ini. Agar supaya sholat tersebut menjadi sholat yang amat. Solat yang bernilai, berharga. Ya. Dan ini kan posisi yang disebut oleh Tuhan Al-Qayyim sebagai masyarakat silik manusia. Jujur dan apa? Tulus. Iya. Baik. Di sini beliau sebutkan bahawa solat yang telah sempurna, tawahir dan bahinnya. Itulah yang naik kepada Allah dan dia memiliki cahaya dan keelokannya sangat terang seperti cahaya matahari. Tiga. Seperti cahaya matahari. Nah, perhatikan bahasa Al-Qur'an ya, ketika dikatakan hafizun ala shalat wasalatul usha. Ya jelas, shalat-shalat subuh dan solat apa? pertengahan, itu solat asar diperintah menjaga Karena kapan dia menjaganya Allah akan balik menjaga hamba tersebut iya akan balik menjaga hamba tersebut maka Allah menjaganya disebabkan karena dia menjaga apa menjaga sholatnya menjaga sholatnya dan penjagaan sholat ini ingat bahasanya sama dengan menegakkan tadi yang kita bahas bukan sekadar melaksanakan saja tapi dia yang pada segala kondisinya sehingga menjadi ibadah yang sempurna kemudian yang ketiga dari kairah yang ketiga dari kairah penghambaan, kondisi penghambaan yang sebenarnya dihadirkan di dalam sholat ini kata ibn qayyim dihadirkan mashhad al-mutaba'ah wal-iktidak dihadirkan posisi mutaba'ah mencontoh dan mengikuti syarikat. Iya. Nah, ini dasar penting ya. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Solu ya. kama aituhuni usalli." Salatlah solat. kalian sebagaimana kalian telah melihatku melakukan salat. Iya. <tuh> Baik. Di surah Al-Anfal semangat dengan seluruh Upaya dan usaha dalam mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solatnya. Dia lakukan solat itu sebagaimana Yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan dari segala perkara yang dia ada-adakan di dalam solat. Apakah dalam bentuk tambahan? Dalam bentuk pengurangan. Ya. Ini posisi penting sekali. ya sebab dia semakin seorang hamba itu dia atas sunnah. Mengenal sunnah sholat, bagaimana cara dia sholat. Maka posisi yang diajarkan oleh Nabi itu, Itu akan lebih membantunya untuk khusyuk. Dalam segala hal. Ia. Ketika dia takdir misalnya, Takbiratul ikhraan, Allah akbar. mengangkat tangan, ya. Ia. Perhatikan ya, kita ungkap sedikit barang apa, Dari kegiat sholat. Jadi dia berkata, Allah Abu Akbar Ini kan, posisi penghampaan Tangannya boleh sejajar dengan apa? Dengan dengan ujung telinganya Dan boleh sejajar dengan Bakunya Ia. Jadi Sesuai dengan tuntunan Apa yang diperintah, dia tidak Melakukan hal yang apa? Bebas, oh begini, begini Tidak Tapi sesuai dengan apa yang? Dituntunkan, karena dia terikat, ini ibadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala ibadah tentara itu ya, kalau disuruh dengan gerakan militer oleh pemandannya kemudian dia menyelisih dari aturan yang sudah ditentukan kira-kira apa saksinya ya, saya kira dia tahu sendiri ya. baik ini di posisi dia beribadah kepada Allah, Rabbul Alamin sudah diberikan tuntunan-tuntunan, batasan-batasan. Dia tidak terikat dengannya, mahu dilaksanakan senaknya. Itu adalah sebuah-sebuah. Ya. Maka harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Selain daripada itu, pada tuntunan Nabi itu, dari ibadah-ibadah yang akan ya akan membuat seorang lebih konsentrasi dalam sholatnya. Kenapa Allah mengajarkan goi siftah tidak cuma satu bentuk? Banyak bentuk yang diayarkan, ya? Dua ruku, dua sujud, banyak bentuk yang diayarkan. Dulu di antara dua sujud, banyak bentuk yang diayarkan doa. Doa, tersyakur, salawat, banyak bentuk yang diayarkan. Ya. Bahkan doanya sendiri yang diajarkan sebelum sana, berani-berani doa yang diayarkan oleh Nabi. Salamun abu, wa sallam. Ya. Kenapa Banyak. Tuntunan Supaya seorang kalau mendengar tuntunan ini Kadang dia lakukan itu, kadang dia lakukan itu Kadang dia lakukan ini Maka itu akan membuat apa? Ia lebih khusyuk dalam sholatnya Lebih berhubungan antara bacaannya dengan apa? Dengan hatinya Coba kalau dia menonton satu bacaan saja Tiap kali sholat Allah Akbar, Allah Mabayik bin Allah Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah Akbar. Tiap hari itu dia lakukan jadi kadang dia masalah surat Allahu Akbar Allahu Akbar Jalan terus Salam bar biasa enggak? Oh saya sudah selesai salam ya? ya Tidak hadir lagi Tapi begitu dia hadir Ada lima bacaan dia selan-selan Maka ini paling tidak memberikan apa? Konsentrasi untuk dia ya. Karena itu Begitu dia semakin dekat kepada petunjuk Nabi Maka akan semakin aman Semakin mudah dia untuk usyuk Iya, dan rahasia lain. Kenapa Nabi memberikan banyak tuntunan? Nah, di sinilah dari keindahan agama. Ada bacaan ada. dari cerita yang panjang, ada yang pendek, ada yang pertengahan. Sesuai dengan apa? Sesuai apa yang mudah bagi seorang hamba dia bisa khusyuk dengan dia. Kalau di malam hari misalnya panjang waktu ya dia baca, ya wajah tu wajib ya sehingga akhir kerana panjang waktunya itu aja, jelas ya tapi bagi sholat maghrib dia baca ujah maklumnya di belakang akan panjangan ya. dan petunjuknya Nabi SAW di kebanyakan sholat beliau tidak terlalu apa tidak terlalu panjang baik demikian pula dikir di belakang sholat misalnya ya. kita dikir di belakang sholat diajarkan banyak dikir boleh baca subhanallah tiga kali alhamdulillah tiga kali Allah Akbar tiga kali kemudian ditutup seratus kali dengan apa? Ya? Ya. boleh juga dia baca subhanallah sepuluh kali Alhamdulillah sepuluh kali Allah Akbar rahmat, 10 kali boleh juga dia baca subhanallah walhamdulillah walauhi wa illallah wa Allahu Akbar 25 kali boleh. Ya. Kenapa? Ini sudah dengar lagi. Coba saya aja kalau kita tiap, hari, ya, tiap, -tiap kali ya, kita kali ada semua orang mau ngaji salat, semua orangnya tadi pikirannya sudah bisnisnya jalan. Jadi karena apa namanya hitung-hitungnya jalan, tapi tidak nyambung. Tapi kadang-kadang ini kadang itu, masyaallah, kita akan membuat apa? Lebih konsentrasi dan pengaruh bacaan itu akan terasa di dalam hati. Selain daripada itu, tidak mungkin kita juga tidak bisa pada setiap saat kita mahu tidak tiap-tiap waktunya kadang selepas surat dipaksa langsung jalan. Maka ini cocoknya dia baca sebuah al-quran, sebuah al-quran, sebuah al-quran, al-muhammadi al kemudahan Allah berikan. Ya, tapi tetap dia di posisi bisa sempurna di dalam ibadahnya. Nah, inilah indahnya ya, seseorang kalau dia betul-betul mengikuti petunjuk Nabi dalam menaati akan banyak sekali lah dan lahan-lahan ibadat yang bisa dia buka untuk diri. Baik, mulai di sini al Kayim, alaikum warahmatullahi beliau menyebutkan bahawa. Posisi penghambaan di sini itu penting dihadirkan. Kenapa? Apalagi dalam solat ya, bahwa dia harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi dalam solat dihadirkan, karena pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seluruh manusia. <tuh> hari kiamat hari taklum Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman kepada mereka, bagaimana kalian menjawab. Seruan para rasul Ya, dibayangkan dia di posisi di hari kiamat Ya, dan diharapkan dengan solatnya, di hari kiamat dia menjawab kepada Allah bahwa saya mengikuti rasulullah s.a.w. sesuai dengan sunnahnya, ini yang saya lakukan sekarang di dalam solat ini ya, posisi-posisi yang tahu indah untuk dihadirkan kemudian yang keempat kata ibn al dihadirkan dari masyarakat al-ikhlas, Ini, bila ramalan kita, cuma, jenis, baik. Alkitab Jadi yang keempat adalah masyarakat al-ikhlas, Dia merasa, selalu diawasi Allah Taala. Tadi yang sudah kita bahas ya. Sini diulangi lagi dalam tanda ini. Alisan itu, ya, adalah sebagaimana ditanyakan kepada Rasulullah melalui Cipri. Apa Apa itu alisan? Maka Nabi menjawab antar guna makan kata Allah, faylam takuntalahu fayl nahu. Ya Allah, engkau beribadat pada Allah seakan-akan penglihatnya, kalau tidak mampu maka ketahuilah Allah melihat. Baik, ini sudah kita bahas. Kemudian yang ke-5 dihadirkan dari masyad al-minnah. Ini dari kabul posisi yang banyak di terhadap orang yang sholat. Ya. Masyad minnah dihadirkan saat akan dia menyaksikan bahwa dirinya sekarang ini di dalam Minnatullah di dalam anugerah yang Allah berikan. Sholat itu anugerah loh dia. Ya. Ini kemuliaan Allah untuk dirinya lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu wajibnya ya jangan ya, kan sholat wajib itu sholat sunnahnya ya, sunnanya, ya. rakaat sebelum subuh apa kata Nabi SAW rakaat al fajr khairun minat dunya wa mafiha dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya kita kadang kalau diberi mobil MasyaAllah diberi rumah diberi duit ia ya banyak. Wow, luar biasa dunia Mungkin berbunga-bunga hatinya selama setahun. Ya. Tapi ini dia diberi oleh Allah nikmat yang lebih agung daripada dunia tidak dia hadirkan. Yeah. Jikalau dia hadirkan dia diberi nikmat oleh Allah luar biasa pengalaminya dalam ibadah. Betul betul dia syukuri Allah terhadap nikmat itu. Apa lagi kalau dia ingat kain dan kain bersyukuran. Yeah. Syukur itu. Dia tunduk kepada Allah yang memberinya nikmat Syukur itu adalah Dia cinta kepada dia yang memberinya nikmat Syukur itu adalah dia puji yang memberi nikmat dengan kisahnya Syukur itu adalah Dia mengakui nikmat itu di dalam hatinya Segalanya berasal dari Allah Dan syukur itu dia gunakan nikmat Pada hal yang dicintai dan dirilai oleh Allah Jangan sampai sholat ini merupakan nikmat Dihamburkan begitu saja Kita makan dan minum Banyak makanan, minuman, dibuang-buang Itu namanya apa? Ha? Kan bubadir ya? Itu namanya bubadir Membuang-buang nikmat dan Itu kawannya syaitan ya. Itu nikmat, makan dan minum Bagaimana pula dengan sholat? Ya. Sholat ini setiap kali berlalu Sudah lewat waktunya Tidak bisa kembali lagi Ya kalau orang tidak punya urut Kan begitu Maka Ini dia kehilangan nikmat yang sangat besar Dia kalau dihadirkan masyarakat nikmat ini Luar biasa Kerana itu Rasulullah SAW Para sahabat Mereka berucap di depan Nabi SAW Wallahi Lawla allahu mahtarina Walakasadna wa sallayna. Kata para sahabat Demi Allah, andai kata bukan kerana Allah kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa bersedekah dan tidak bisa pula melakukan salat. Mereka selalu mengenal dan tahu betapa besarnya kadar dari nikmat ini. Dan ini dari masyhad dari kondisi pengabaian sangat agung kalau dihadirkan di dalam segala makna kehidupan dia. Dihadirkan bina dan minna dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kenal dan yang terakhir itu sahabat Ibnu Farid rahimahullah dalam kondisi ibadah eh, ini diantara hal yang sangat bermanfaat membantu seorang itu untuk khusyuk dihadirkan pada dirinya bahawa dia itu selalu kurang di dalam ibadahnya selalu merasa apa? kurang dalam ibadah sebab so, kalau dia merasa dirinya oh ibadah saya sudah berlumas oh ibadah saya tidak ada masalah oh tiap hari kok begini juga yang saya kerjakan eh, ini akan membuat dia apa? Tidak, tidak, tidak akan lebih bagus ibadahnya tidak berkurang. Tapi kapan dia menganggap ibadahnya itu selalu kurang, maka dia akan selalu berusaha mengontrol dirinya, memacu dirinya untuk lebih baik lagi. Ya, Pak kemarin misalnya masih ada, kelihatannya sepertiga dari solat saya masih ada yang nyalit-nyalit. Ya, mungkin dia kurangi saya harus di posisian lagi Lewat oh, Hari ini saya berhasil Seperompat keayaan dari sholat saya Besoknya dia kurangi, dia kurangi Sehingga Dia bisa apa? Penuh dia dalam sholatnya Tapi dia harus selalu dihadirkan Setiap kali sholat Jadi dia Di posisi Menganggap bahwa dirinya itu Selalu kurang Walaupun dia bersungguh-sungguh Dia menganggap dia selalu kurang eh, nah Ini ibadahnya para nabi ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah apa doa mereka? رَبْحَنَا تَعَوْقَ minna إِنَّقَ antas السَّبِيُونَ رَدِيَ Ya Allah, terimalah dari kami sesungguhnya aku maha mendengar, lagi mahal mulia, masih memohon kepada Allah supaya diterima ibadahnya ya. diterima dari ketatan yang dia lakukan dan sejumlah dari as-salat ada yang selepas Ramadan mereka masih beribadah 6 bulan supaya ibadahnya di Ramadan yang kemarin dia apa? diterima. Dan beberapa bulan setelahnya sisanya dia mohon kepada Allah dulu disambung lagi ke Ramadan dia akan datang. Oke. Ya. Nah, ini namanya kejujuran dalam menghamba beribadah kepada Allah. Dia merasa dirinya selalu apa? Selalu kurang. Oke. Ya. Nah, kalau dirinya sudah berada di atas kajian kayak ini, fondasi-fondasi ibadah ini itu luarnya setengah hujan di dalam solat. Baik, ini sudah terlalu banyak ya kita uraikan dari e, kain yang kain, pondasi-pondasi, dasar-dasar yang membantu seorang itu untuk khusyuk di dalam solatnya. Sisa sekarang kembali kepada kita untuk melatihnya, membiasakan diri, konsentrasi sambil bermohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita harus rubah dari kehilangan. <tuh> ya. Tidak bisa sekaligus sedikit demi sedikit yang sedikit demi sedikit ini walaupun sedikit tapi continue menjadi kebiasaan itu lebih baik daripada dia sukali musbahnya hanya bertahan satu hujah saja besoknya hilang lagi bahkan bisa menjadi minus ya. continue itu lebih apa? lebih bagus kerana itu Rasulullah SAW beserta أَحَبُّ أَعْمَنِي لَوَهُ مَا دَوَ مَا عَلَيْهِ صَحِبُهُ وَإِلْ قَنْ Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu continue di dalam melakukannya. Walaupun sedikit. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini seputar khusyuk di dalam sholat dan manfaatnya untuk semua khutuwi. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang lain kita bisa membuka tema lima pembahasan. Selatan khusyuk ini di sisi-sisi lainnya Pelanggan sisi lain sebenarnya penting seperti yang kita sudah bahas ya Terkait dengan penjelasan makna bacaan, -bacaan dalam sholat Itu perlu kita pelajari ya, Setiap doa kita baca, kita terjemahkan, kita terangkan maananya dan kandungannya Kalau dimuruti maananya dan kandungannya itu akan lebih hebat di dalam apa Mewarnai kondisi seorang hamba di dalam sholatnya Ya sungguhlah majelis-majelis seperti ini <Sondayani>. mesti hormat-hormatkan. Wallah ta'ala subhanahu wa ta'ala wal hamdu lillahi ashhadu an la ilaha illa